Suria Yusuf Mekase 111 vargje Bismillahir Rahmanir Rahim Në emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Alif Lam Ra Këto janë vargjet e librit të qartë. Ne e zbritëm këtë Kur'an në gjuhën arabe për ta kuptuar ju. Ne të tregojmë ty Muhammed Historin më të bukur Për mes shpalje se këti Kurani Ndonë se ti me të vërthet Nuk ke qenë në djeni më par Kur Jusufi I tha babaj të vet O babajim Unë pash në ndër Një mëdhjet yje Dijelin dhe hënën I pash të më përuleshin në seqde A i i tha O birim Mos u atrego ëndrën tënde vëllezërve të tu, që të mos kurdisin ndonjë gjë kundër teje, sepse vërtet djalli është armik i hapët i njerëut. Dhe kështu Zoti Yhut, të ka zgjedhur ty dhe të mëson shpjegimin e ëndrave, dhe e plotëson dhumbtinë vet ndaj teje dhe familjes së Jakubit, ashtu siç e ka plotësuar më par ndaj të parëve tu, Ibrahimit dhe Isakut. Padyshim. Zoti i yt është i urtë dhe i gjithdijshëm. Për të gjithatë ata që pyyesin në historinë e Jusufit dhe të vëllezërve të tij, ka shumë mësime. Vëllezërit e tij thanë: "Jusufi dhe vëllezërit i tij janë më të dashur se ne për baban ton, ndërkohë që ne jemi një grup i thër. Babai ynë me të vërtet po gabon. Vritën e Jusufin" ose braktiseni në ndonjë vend të largët, se pas taj baba juaj du të kthehet nga ju dhe pas kësaj do të bëheni njërës të mirë. Njëri prej tyre tha, mose vrisni Jusufin, por hideni në fund të ndonjë pusi, do të marrë ndonjë karvan, nëse për një mënd, do një të bëheni diqka me atë. Ata than, o baba jyn, përse për Jusufin nuk e besim të ne, Në të vërtet, ne, i dëshirojmë gjdo të mirë ati. Dërgoj e nesër me ne që të argëtohet dhe të luaj, të sigurojmë se do të arruajmë. Babaj, tha, unë brengosem po të merni dhe kam frikë se mos do të haj ujku, ndërko që juz do të keni mendjen të kaji. Ata than, si do të haj ujku, kur ne jemi një grupi fort, atëher, me të vërtet që ne do t'ishim të humbur. Pasi e morën, vendosën që ta hidhëni në fund të një pusi dhe ne i shpalëm Jusufit. Ti do t'i lajmë rosh ata për këtë vepër, pa e vënë reja ta që ti je Jusufi. Dhe në mbrëmje, ata shkuon të babaj tyre duke qarë. Thanë, o babaj ynë, ne shkuon të vrapojmë e Jusufin e lamë të roba tona, Andaj e hëngri ujku, por ti nuk në beson edhe pse themit të vërtetën, dhe solën këmishën e ti të përgjakur, me gjak të rem. A i tha, nuk është kështu, por ju keni sa juar diçka tjetër nga sa thoni, por durim. Allahut i kërkojnë dim kundër asaj që po tregoni ju. Ndërko, në pus erdi një karvanë, Ata dërguën ujë mbartësine vetë dhe a i lëshoj kovën e ti dhe thiri. O, oh, sa gëzim! Qen ka një djalë! Ata e fshehen atës i plaqë këtë rektie, por Allahu e din të mirë që farëbënin ata. Ata e shiten Jusufin me një qmim të ullët dhe që disa groshë pa pasur fare lakmi për para. Një njëri nga Ejypti që e bleu, i tha gruësë vetë. Bëja të këndshëm qëndrimin këtu. Ndoshta do të na shërbejë ose do ta birrsojmë. Dhe kështu ne e vendosëm Jusufin në atë tokë të bukur dhe i msuam shpjegimin e ëndrave. Allahu ka kontroll dhe fuqi të plotë mbi çështjet e tij, por shumica e njerëzve nuk e dinë. Kur Jusufi arriti moshën e pjekurisë, ne i dham aftësinë e të gjykuarit. Dhe dituri, kështu ishë përblem ne punë mirët Por ajo, në shtëpines e cilës gjendej aji Nisi tajosh në kunder shtim me dëshirën e ti Ajo, jam byllit të gjitha dyërt dhe tha Jam e gatshme për ty Kurse aji, tha Allahu mëruajt Me të vërtet, Zoti im ka të reguar ku i desë për mua dhe pa dyshim keqë bërësit nuk do të shpëtojnë kur. Ajo, e dëshiroj atë, por edhe Jusufi do të kishtë dëshiruar atë, si kur të mos kishtë e parë provën e Zotit e vetë. Kështu e lërguam nga i keqja dhe vepra e shëmtuar, sepse ajinë të vërtet ishte nga roberi tanë të sinë qertë. Qëtë dy, Vrapuan nga dera dhe ajo i ashqeu këmishën ati nga mbrapa Të dera, ata hasën burrin e saj Ajo tha Qfar dënimi meritona i që kërkon të i bëjt e keqe grua sate Përveç burgosjes apo dënimi të dhemshëm Jusufi tha Ajo provoj të më joshte Një jafërti saj që u gjenda ty pohoj Nëse këmisha e ti është shqyer për para Atëher, ajo thot të vërtetën, kurse aji gënjen Por, nëse këmisha e ti është shqyër prapa Atëher, ajo gënjen, ndërsa aji thot të vërtetën Kur burri isaj pas e këmisha e Jusufit ishte shqyër nga mbrapa Tha, pa tjetër që kjo është një nga dredhit tuaja të femrave Në të vërtet, dredhit tuaja janë të mëdha Ti, o Jusuf, largohu nga kjo, kurse ti, gruaja ime, kërko falje për këtë gjuna, sepse në të vërtet, ti je fajtore. Disa gratë të Paris në qytet pëthoshin. Gruaja e Azizit, ministrit, deshita jo shte shërbetorin e vetë, asaj i ka rënë vërtet në kokë dashuria për të. Ne besojmë se ajo e ka humbur fare. Kur dëgjoj për thashe themet e tyre, ajo i thiri ato në gësti, qdo njerës i dha nga një thikë dhe i tha Jusufit. Dil para tyre, kure pan, grat u mahnitën nga bukuria e ti, prenduart dhe than, O zotë, o zotë, ky nuk është njëri, por qenë ka një engjël fisnik. Ajo, tha, jo, Ky është a i për të cilin ju më qortuat. Jam përpjekur ta josh, por a i është ruajtur nga gjunahu. Por nëse a i nuk bën atë që e urdhërojun, me siguri që do të burgoset dhe do të poshtërohet. A i tha, o zoti im, më shumë e dua burgun se atë ku më shtyn ato, nëse ti nuk e largon për e meje dredhine tyre. Unë do të prirem drejta tyre dhe do të bëhem nga ta që nuk i din ligjet e tua Dhe Zoti, e plotësoj lutjen e ti dhe e shmangu nga drejtëjt e tyre Me të vërtet, a i dëgjon dhe di qdo gjë Pastaj, urandër menda tyre pasi i pan shenjat e pa fajsis së Jusufit Që ta burgosin për një ko, në mënyr që njëjarja të mos përhapin në popull Bashk me Jusufin, hynë në burg edhe dy djelmosha. Njëri prej tyre, tha, Unë kam parë në ëndër veten se si shtrydhja verë. Tjetri, tha, Unë kam parë në ëndër se si mbaje në kokë bukë, të cilën e hanin shpendët. Shpjegona kuptimin e ëndrave. Ne, me dëvërtet shohim se ti, i e njeri i mirë. Jusufi tha, Sa her që t'ju vi ndo një ushqim në ëndër, si risk për ju, unë do t'ju lajmëroj se shfar kuptimi ka, para se të bëhet realitet Kjo është prej diturive që mi ka mësuar Zoti im Unë e kam flakur fene njerëzve që nuk besojnë Allahun e që mohojnë jetën tjetër Unë besoj fene e të parve të mi, Ibrahimit, Ishakut dhe Jakubit Në kur nuk mund të i shogjerojmë Allahut ndo një gjënë adhurim. Kjo është dhuntia e Allahut ndaj nesh dhe njerëzëve të tjerë, ndon se shumica e njerëzve nuk janë mirë njohës. O shokët e mi të burgut. A janë më mirë një mori i zotash të ndryshëm, apo Allahu i vetëmi nga dhjimtari? A ta që ju i adhuroni në vend të Allahut, Janë vetëm emra, të cilët i keni dhenë ju dhe të pare tuaj, pa pasur prej ti asë një argument. Vendimi, i përket vetëm Allahut, a i ka urdhëruar që të adhuroni vetëm atë. Kjo është e vetëmja fej e vërtet, por shumica e njerëzve nuk e di. O shokët e mitë burgut, njëri prej jush, Do t'i shërbej verë pronarit të vetë, kurse tjetëri, do t'kryqizohet, e shpendët do të hanë prej kokës të ti. Kështu është saktuar kjo gjë për të cilën pyjetët ju. Jusufi i tha njerit prej këtyre të dyve për të cilin e dinte se do të shpëton te. Përmendë mua të pronari ytë. Por djali, bëri që a i të haron të ta përmendët e të pronari i vetë, Dhe kështu Jusufi mbeti edhe disa vjetë në burg Dhe tha mbreti Kam parë në ëndër shtatë lopë të majme Të cilat po i hanin shtatë lopë të dopta Dhe kam parë shtatë kalinjë të gjelbër e shtatë të tjerë të tharë O paria ime Më shpjegoni ëndrën time Nëse dini ti interpretoni ëndrat A ta thanë të to janë ëndrët nga të ruara, e ne nuk dim t'i shpjegojmë. Njerit nga atatë dy që shpëtojnë nga burgu, ju kujtua pas një kohe e tha, unë do t'ju njoftoj për shpjegimin e kësaj ëndre, vetëm më dërgoni të Jusufi. Shërbëtori i tha, O Jusuf, o njeri i drejtë, na shpjego ëndrën për shtatë lopë të majme, të cilat hahen për shtatë lopëve të dopta. Dhe për 7 kalinjë të gjelbër e 7 të tjerë të tharë Që të kthehem të njerëzit e ta din e dhe ata Jusufi tha Do të mbilni 7 vjetë reshtë Prodhimin që do të korni Lërini në kalinjë Përveç një pakicet që do t'ju u shërbej për të ngrën Sepse pastaj do t'vijin 7 vitet të thata Të cilat do t'i hargjojnë ato që i keni ruaj të rju Përveç një pakicet që mund të kurseni. Pastaj, pas taj, pas këtyre, do të vi një vit plot shi për njerëzit, vit në të cilin ata do të shtrydhin në rush e tjerë. Mbreti, tha, silma një atë, kur Jusufit i erdi i dërguari, a i tha, këthehu të mbreti i të pyjete, që patën ato gra që prej nduar të veta? Me të vërtet, zoti im I di drevit e tyre Mreti u tha grave Si që puna juaj kur deshe ta joshnit Jusufin Ato than Allah unaruajt Ne nuk dimas gjëtë keqe për atë Gruaja e azizit ministrit tha Ta një do të dalë në sheshe vërteta Unë u përpoqa që ta josh e atë A jështë vërtet njeri i drejt Jusufi tha E cercova këtë hetim që ta di ai se un nuk e kam tradhtuar gjat kohës së mungesës së ti. Vërtet, Allahu nuk u jep fund të mirë dre dhive të tradhtarëve. Un nuk e shfaqoj veten sepse shpirti i njeriu është fort i prirur për të keqje, përveç atij që mëshiron Zoti im. Me të vërtetë, Zoti im është falës dhe mëshirë plot. Mreti tha, masilnëja të, do të marë pran vetes. Pas i bisedoj me të, i tha, që shësot ti ke pozitë lartë dhe je i besuar. Jusufi i tha, më cakto përgjegjës të depove të vendit, sepse unë jam ruajtës dhe njohësi mirë i këtyre punve. Dhe kështu, ne i dham Jusufit pozit në atë vendë, Dhe a i kishte qëfar të dëshirante Ne e shpërblem me mëshirën ton Këtë duam dhe punë mirëve Nuk u ahumbim shpërblimin Ndërsa shpërblimi i jetës tjetër është më i mirë për ata që besojnë Dhe e kanë frika lahun Dhe erdhen vëlezërit e Jusufit e hynë të ka i A i i njohu Por ata nuk e njohun Kur i furnizoi ata me ushqim të nevojshëm, u tha: Më sillni vëllain tuaj për babait. A nuk e shihni se unë ju ia jap mathsën të plot dhe jam më i miri mikpritës? Nëse nuk ma sillni atë, nuk do të ketë me ushqim për ju dhe mos e jeni tek unë. Ata thanë: Ne do të përpiqemi disi që ta thjellim nga babai i tij dhe do ta bëjmë këtë. Josufi u tha shërbëtorëve të vet: Në ngarkoni barët në kafshet e tyre, e u afus një brenda parat Ata do t'i gjejnë ato, kur të shkojnë dhe familia e vetë, kështu që do t'kthehen për sërit e ne Kur u këthujen të baba i tyre, ata than O oh, hati yn, nuk do t'na japin më ushqim, prandaj dërgoje me ne vëllajnë ton, që të mund të marim ushqim Të sigurojmë se ne do t'aruajmë ato A i u tha A mos val t'ju a besoj juve Ashtu si që ju a pata besuar më parë vëlan e ti, Allahu është të ruajt si mëj mirë dhe aji është mëj mëshirë shmi i mëshirë usëve. Kur i qelen barët e tyre dhe gjetën të holat e tyre që u a kishin këthyjer, ata thanë, o ati ynë, që duha më tepër, këto janë gjëra tona, na janë këthyjer, ne do të furnizojmë familjen tonë. Do të arruajmë vëllajnë tonë dhe do të ashtojmë një barë dhe veje ushqim E kjo është bare lehet A i tha Unë kur sesi nuk do të dërgoj me ju Diri sa të betoheni në Allahun se do të maktheni Me përjashtim të rastit kur ju rezikon do një keqe e madhe të gjithve Kur ata u betuan, a ju tha Allahu është dorë zënës për atë që flasim ne Kodjem të mi, mos hyni nga i njejta port e qytetit, por nga portatë ndryshme. Unë nuk mund të largoj prej ush as gjë nga ajo që ju ka të saktuar Allahu. Se pu shteti i përket vetëm Allahut, te ka i mbështetem unë dhe te ka i letëm bështetem ata që dëshirojnë të jenë të mbështetur tek Allahu. Kur ata hynë në qytetë, Ashtu si i urdhëroi baba i tyre, dëshira e Jakubit u përmbush, por kjo nuk i ndihmoi aspak para caktimit të Allahut. Ai, Jakubi, në të vërtetë ka qenë dietari i madh, sepse ne e kemi mësuar, por shumica e njerëzve nuk e di. Kur dolën para Jusufit, ky e afroi vëllanevet Benjaminin dhe i tha: "Un në fakt jam vëllai i dhe mos u hidhero për atë që më bën vëllëzritan. Pasi i, i furnizoi me ushqimin e nevojshëm, Jusufi shtiu një gotë të çmueshme në ngarkesen e vëllejtëve vetë e pastaj një lajmëtar thirri. O karvan, ju jeni vjedhës të vërtet. Ata u kthyen drejt hyrës e than. Çu ka humbur? than. Po kërkojmë gotën e mbretit. Kush e sjell atë? Kash për blim një bardhe veje ushqim, un për këtë jam dorzënës. Vëllezërit e Jusufit thanë: "Bektohemi për Allahun, ju e dini se ne nuk kemi ardhur të bëjm turbullira në këtë vend dhe nuk i jemi vjedhës." Ata pyetën: "E cili do të jetë dënimi nëse ju gënjeni?" Vëllezërit thanë: "Dënimi për atë në barrën e të cilit gjendet gota është që të mbahet peng aj vet." Kështu i dënojmë ne keqë bërësit dhe nisi të kontroloj barët e tyre para barës vëllaj të Jusufit. Pastaj, nëzori gotën nga baraj vëllaj të ti. Kështu, ne emësuhëm Jusufin që ta bëndi këtë drevi. A i si pas ligjit të mbretit, nuk mund të merte për sklav vëllane vetë, përveç se me vullnetin e Allahut. Ne, e ngrem lartë atë që duëm. Em biç dot ditur është një i gjithdijshëm. Bijtë Jakubit thanë: Nëse ka vjedhur, më parë ka vjedhur edhe vëllai i ti. Josufi heshti për këtë dhe nuk shpalli gjë. Por mendoi në vetvete. Ju jeni në pozitë më të keqe. Allahu është më i dijshëm për atë që thoni ju. Bijtë Jakubit thanë: O ministër, A je ka baban shumë plak, andaj merë ndonjerin prej nesh në vend të ti Ne poshohim se ti je ba mirës Jusufi tha Allahun arruajt, si të marim atë tjetrin në vend të ati te i cili e kemi gjetur sendin ton Atëherë ne me të vërtet du të ishim të padrejt Me që e humbën shpresën e të Jusufin, u shpërndan dhe u këshiluan fshehurazi Mëj madhin nga ata, tha A nuk e dini që babaj juaj ka marë prej jush betimin në Allahun? Ju edhe më pare keni shkelur betimin që bët për Jusufin Nuk do të ndahen prej kiti vendi Diri sa të me lejoj babaj im Ose të me gjykoj Allahu Sepse a i është gjykatës i mëjmir Kthe huni të babaj juaj dhe thoni O babaj jujn Djalit ka vjedhur Ne dëshmojmë vetëm për atë që dimë. Ne nuk mund ta parashikojmë të panjohurën. Pyet banoret e qytetit në të cilin kemi qenë dhe karvanin me të cilin kemi udhëtuar, dhe ki besim se ne jemi të drejtë. Jakubi tha: Nuk është kështu. Por ju keni kurdisur diçka. Unë do të kem durim. Shpresoj se Allahu do të m'i kthejë të gjitha, sepse ai në të vërtetë është i gjithdijshëm dhe i urtë. U largua prej tyre dhe tha: Oj mjer i un për Jusufin. Syt i ishin sbardhur prej pikëllimit dhe ishte plot zemrim. Ata than: Për Allahun, ti po e përmend Jusufin pa pushim, saqë do të smuresh rënd ose do të vdesësh. Jakubi tha: O ndhimjen time, dhe pikëllimin tim Ja para qesë vetëm Allahut, e nga Allahu, di atë të që nuk e dini ju. O bitemi, shkoni e kërkoni lajme për Jusufin dhe vëlajnë e ti, dhe mos e humbë një shpresën në mëshirën e Allahut. Shpresën në mëshirën e Allahut nuk e humbë as kush, përveç jo besimtarve. Kura ta dolen para Jusufit, thanë, o minister, ne dhe familjen tonë, E ka goditur një fatkeqësie madhe dhe kemi siel pak gjëra Si do qoft, na e plotëso masën për ushqimin ton dhe na e plëmosh Sepse Allahu ish përblen dhe nësit e lëmoshës A i tha A nuk e mba një mendë qëfar keni bërë me Jusufin dhe vëlan e ti Kur ishit të paditur A ta than Val, ti e vërtet Jusufi? A ju përqijj Po Unë jam Jusufi, e kjo është vëlajim. Allahu në më shiroj. A të që ruhet nga gjunahet dhe bëhet i dyrueshëm, Allahu e shpërblen, se a i kur nuk jahum shpërblimin punëmirve. A ta than, betohemi për Allahun, vërtet që Allahu të kanë gritur ty mbi ne, dhe ne paskemi qenë vërtet të gabuar. A ju tha, sot, s'ka qërtim për ju, Allahu, Do t'ju fal, a i është më i mëshirë shmi i mëshiruësve Shkoni me këtë këmi shtimen dhe vëreni në fytyren e atit tim E a i do të sho dhe misilni tër familje tuaja Kur karvani u largua nga vendi e gjipti, baba i tyre tha Unë me të vërtet pëndje i erën e ju sufit, ndonë se ju mund të më qua një matuf Ata than, para lahun, me të vërtet Ti edhe ta një qëndronë në gabimin e më parshëm. Kur erdi sielës i lajmi të mirë dhe javur i këmishë në fytyr, a ti ju këthy e shikimi. A i tha, a nuk ju kam thënë se unë di nga Allahu atë të që ju nuk e dini. A ta than, o baba jënë, kërko falje për ne e për gabime tona. Ne pas kemi qenë vërtet gjuna qarë. A i u përgjigjë, do t'a lusë zotin tim që t'ju falë, pa dyshim që a i është falësi dhe mëshirë ploti. Kur ata hynë të Jusufi, a i i afrojë pranë prindrit e vetë dhe tha, hyni në Egjipt, me lejen e Allahut, ju do të jeni të sigurt prej që do të keqeje. A i i ngriti prindrit e vetë në fronë, dhe ata të gjithë ju përullën atëji. A i tha, o babajim, kë është shpjegimi i ëndërësimet të dikur shme. Zoti im e përmbushja të. Mua më bëri mirësi, kur më nzori nga burgu, kur se juve, ju soli nga shkretë tira, pasi djalli pati futur nga të resmi, dismeje dhe vëlezërve të mi. Vërtet, zoti im, është i butë me këtë dojë. A i, është i gjithdishmi dhe i urti. O Zoti im, ti, më ke dhenë pushtet dhe më ke mësuar shpjegimin e ëndrave. O kryu e si qijeve dhe i tokës. Ti, i e mbrojtës i im, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Bëj që të vdesë si musliman nështë dhe më shoqërom me punë mirët në botën tjetër. Këto janë disa nga historite fshehta, të cilat ne po t'i shpalim ty o Muhammed. Ti nuk e qenë me ata, kur vendosnin për punët e tyre, dhe kur disnin drevira. Shumica i njerëzve, sa do që të dëshiro shti, nuk janë besimtar. Ti nuk po kërkon për e tyre, kur farë shpërblimi për këtë, a i njerëzve. Kurani është vetëm këshil për të gjithë njerëzit E sa shumë shenja ka në qiej dhe në tokë Pra në të cilave ata kalojnë pa uavën vëshin Shumica e tyre nuk besojnë në Allahun Pa i shoqëruar ati një kohësisht idhujt rem në adhurim A janë të sigur të ta se nuk do t'i godas një dënim gjithë përfshirës nga Allahu apo që nuk do të vi pa prit mas ora ndërkohë që janë të pavetdijshëm thuei kjo është rruga ime të ftoj drejt Allahut me dituri të plot unë veç çdo kush që më pason mua i për lëvduar qoft Allahu un nuk jam prej i dëgjtarve para teje ne kemi dërguar vetëm burra nga banoret e qyteteve të cilët i frymëzuam me shpallje Val A nuk kan ullëtuar ata në përbot për të par Se si ka qen fundi i popujve Që kan jetuar par atyre Pa dyshim Bota tjetër është më e mirë për ata që e kan frik Allahun Pra A nuk kuptoni Dhe kur të dërguarit gati e humën shpresën Dhe menduan se do të shpaleshin nge njështar Ather U arritin dihma jon Ne shpëtojmë Atë që duëm dhe dënimi yn nuk sëmbrapset nga populi keqë bërës Në tregimet e atyre të dërguarve ka këshila për ata që janë me mend Ky kuran nuk është tregim i triluar Por a i është vërtetues i atyre librave që janë shpalur para ti është shpjegues i qdo gjeje dhe udhërëfues e mëshirë për njerëzit besimtar